Jabur 99, dari ayat 1 sampai 9. Tuhan bertakhta memerintah, Biarlah bangsa-bangsa gemetar Dia tinggal di antara malaikat-malaikat kerub, Biarlah bumi bergegar, Tuhan Maha Besar di Sion, Dan dia jauh di atas semua bangsa, Biarlah mereka memuji namamu yang agung dan mengagumkan, Dia Maha Suci, Kekuatan Raja Cinta akan keadilan. Engkau telah mengasaskan kesaksamaan. Engkau telah menjalankan keadilan dan kebenaran dalam Yakub. Tinggikanlah ala Tuhan kita dan sembahlah dia di atas kakinya. Dia Maha Suci, Musa dan Harun tergolong antara imamnya dan semuil antara mereka yang menyuruh namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan dia menjawab mereka. Dia berfirman kepada mereka dalam tiang awan. Mereka mematuhi kesaksiannya dan ketetapan yang diberinya. Engkau menjawab mereka, Ya Allah Tuhan kami. Engkau Allah pengampun kepada mereka, meskipun engkau membalas perbuatan mereka dengan hukuman. Tinggikanlah Allah Tuhan kita dan sembahlah dia di bukit sucinya, kerana Allah Tuhan kita maha suci.